lai txikiutso batin moduta arlinetas. Aurre ta hore burkide Argelin. Mil bedderatzen on da laroita behatian gorosikan jaioa. Se seme alaben artean nagusi zen Angelin. Lenda bizikurratsak bizkargi totorrraen altzoan emandakoa. Gorosikako seme honi nonbait bizkargin bertan gudaek egindako defentsa, Erreferente bilakatu zitzaion, bere bizitza osoan, oso bastetatik uztartu bai zituen kontzientzia nazionala eta soziala. Gorosikan bertan eskolatua zaparro azikeran. hartan gorosika herria zen, musikak irentzi baino lehen. Hortik zornotzako akadima batera eta gerora efepera ofizio bat ikastera. Zornotzako izar. Makina Ramintako enpresan eman zituen bere lehen urratsak langile moduan. Baina ezin isilik geratzekoa, bidek gabekeriaren aurrean, eta nonbait ugazabaren guztoko ezenez kanporatua izateraino. Orduan, eraik hasi zen lanean, baina dagoeneko frankismoaren kontrako garaiak bete-betean bete, bete, zirenez, irugita amarkadena amarka zieran eta erakunde armatuan sartu zen. Enborreko erabakia, betirako iraun zuena. Borroka anitzetan parte harturik, franko hilse hartzegoela atxilotua izan zen. Tortura latza pairatu eta kartzelako arrezire artean giltza peratu. Une hartan, Angelina atxilotua dagon bitartean, Alberto Anaiak erbesterako bidea hartzen du. Independentzia eta sozialismoaren bidean aldana sendiaren ekartpena eta kompromisoa etengabekoa da. Eta sendia jodanean familiaren osoa hartugar da kontutan. Angelin ezagutzeko aukera izan dugunuk jakin badakugu tolesdurari gabeko pertsona zela, hitz bakarrekoa eta borrokaren bitarteko garaipenaz sinisten zuena. Urugu gorra izaki, bateko pertsona zen, eta horregatik akaso militante osoa. Bere bizitzeko modua borrokabarik ulertzen ez zuena, non zegoelarik han hartzen zuen engaiamendu osoa. Irui eta bukaeran, zazia ezagutu behar izan zuen, polizia bere txera bila joan zelako. Iparraldean aterbe hartu zuelari. Baina berez horiak ezoen asko iraun. Mila bedera trinta, lanotin bateko ozaian berriz atxirutu bai zuten orainoan ziburu. Gauden tokitik eundakan metro eskaz batzuetara. Estatu espanolaren estraizio eskala ekiditeko goze eta egarrik grebari ekin zion. Artean oso hau legonik jeuko uartera eraman zuten bere lagun eta burkidezen Tomas Linazarekin. Ez zen bere lehen konfinamentua izango, berriro larogeita lauan txarenttera,inatik laure kilometrotara bidali baitzuten. Azken atxiloaldian larogeita bostean hasi zen ezagutzen deportazioaren urradurak Pariseko gobernuak Ekuadorrera bidali baitzuen, Felipe Gonzálesen oneespenarekin. Orduan hiru hamarkada luzeko urruntze aztapen latz horretan, Haiin maiite zuen herriaz gain bikotekide ana eta hiru helme alaba txiki utzi behar izan zituen atzean. Deportazioa da araurik gabeko esleku bat. Non Estatuek joka dezaketen euren interesen arabela. Euskal militanteak turkerako txanpoerak izan baikara. da. Laurogeitazeiko urtarrilean Ekuadorreko Estatuen laguntzarekin Espainol Borreroak Angelin eta Alfonso etxegarai baitu eta basaki torturatu zituzten kiton. Gertakari hori ala edo nola gaindututa di urteren buruan sautomera bat eta bestea Gurangelin Panamara eramango izango zen. Hanbizi izan zituzten gertakariak non janki militarrak atxilo hartzen duteen horrega presentea denok izango dituzueko goan. Batikanoko enbaixada zitiatu hartatik, Laroita amarrean, Latinoamerikako beste errealde batera bidali zuten. Gerora, hainbesteko maitasuna adierazikozion venezolana. Xaves iristen denean presidintatzara, Angelin guztiz engaiatzen da errepublika bolivarean horekin egitazmoarekin. Erit, internacionalista izateren futxa guztiz besartatuz. Ogeita zei urten buruan, Venezuela errotik maitatzen ikasiko du, eta irautzak Bolivarenoa berea egiten du. Hori argi, argik izo matzen da, Angelin ezagutzen zuen venezuela jendarekin egonez. Baina deportazio bizipenak Juanjo Burkideak sakonduko ditu. Ni neu bukatzeko mao handiaren esaldi bat datorki gogora. Arrainak ura behar duen bezala, irautzaileak ingurukoen maitasuna behar beharreazkoa du hori gabe deuzez baikara. Argeleiek bere ibilbide lakartzuan une present izan zaitu ana. Zuke mandiozuelako sostengua eta bizitzaren funtsa. Ana, zure izatea kompromiso eta maitasuna da. Horixe baita benetako irautzailea izatea. Hala behar, ez inahaztu garazi, intza eta haiz. Aita lapurtu zizuten baina odotxo odakizuen bezala haitak beti present izan zaituzte, eta horren lekuko gara. Egin genuena guztiz konbentzituta egin genuen, honestitate osoarekin. Eta iragana zerbait izategotan sustraianen parte denez, gera badia gure memorian eta errelatuan errotuta Angelin bezalako irautzaileek egindako bidea. Horize baita borroka eta askatasunaren enborra. Agelin, maite saitu, aurre eta horre, betiiko eta betirako eusko gudaria. Gora euskai askatuta! Gloria!